اخواني في الدين اعزكم الله جميعا قد telah mempelajari hadis yang ke-175 yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumā qāla sami'tu rasulallāhi sallallāhu alayhi wa sallam yaqūl Idza ra'aitumuhu fasumuu wa idza ra'aitumuhu fa'ftiruu fa in ghumma Pada pertemuan kali ini insyaallah kita masih berada dalam pembahasan Hadis yang ke 175 ini, pertama kita merujuk sejenak tentang apa yang telah kita dapatkan tentang hadis ini. Kemudian berikutnya kita akan menambah beberapa permasalahan yang masih terkait dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ini. Perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida roa itu fasumu". Apa artinya? "Ida ra'aitumuhu itu muhu fasumu". Siapa yang menyebutkan? "Ida ra'aitumuhu itu muhu fasumu". Nam. Na'am. Idza ra'aitumuhu fasumuu. Apabila kalian melihat atau telah melihat hilal, maka lakukanlah saum. Hilal apa yang dimaksud di sini? Hilal apa yang dimaksud di sini? Afwan. Hilal Ramadan. Na'am. Wa idza ra'aitumuhu fa'ftiru. Wa idza ra'aitumuhu fa'ftiru. Apa artinya? 6 Dan apabila kalian melihatnya, melihat apa? Hilal, hilal apa? Hilal Syawal. Fa'ftiru. Maka berbukalah. Maka berbukalah artinya tidak saum lagi, sudah masuk kepada Idul Fitr. Fa in ghumma alaikum faqduruhu Fa in ghumma alaikum faqduruhu Apa artinya fa in ghumma alaikum faqduruhu Naam Hasan Fa in ghumma dan apabila atau jika Gummah terhalangi alaikum atas kalian. Terhalangi apa maksudnya? Terhalangi oleh awan Kalau cuacanya cerah. Tapi hilal tidak terlihat masuk juga. Masuk ada qadil jumhur. Masuk. Fa'in gummah alaikum. Dan jika kalian terhalang. Untuk bisa melihat hilal tersebut. Baik dalam kondisi mendung, hujan, ataukah dalam kondisi cerah. Fakdurulahu. Apa arti dari fakdurulahu? Maka sempurnakanlah. Apa yang disempurnakan? Jumlah bilangannya. Bilangan apa? Bilangan hari. Hari apa ini? Hari di bulan Ramadhan. Jika mau melihat hilal apa? Sempurnakan hari di bulan Ramadhan. Jika yang dilihat hilal apa ini? Hilal syawal. Kalau yang mau melihat hilal Ramadhan. Yang disempurnakan harinya. Bulan apa? Zulfatah. Syaban. Sempurnakan bagaimana maksudnya? Digenapkan menjadi 30 hari. Baik. Fa'inukumma alaikum faqdurulahu. Siapa yang menyebutkan fa'idah dari hadis yang telah kita pelajari ini? Naam. Ada yang menyebutkan fa'idah? Naam, Zubair. al Sahih Sahil Bukhari wa Muslimin hadith Abi Hurairah Taib Apakah ini sebatas syaban saja Ramadhan juga Taib Ada faidah yang lain Yang bisa didapat dari hadis ini nama belot 3 Nah, no. Nah. No. Baik. Ada faedah yang lain? Sudah disebut. <laughs> Sudah diborong sama Abu Lutsi. Nah. No. Baik, fadhal Abdaiman. Nah, dalam hadis ini terdapat bantahan Bagi orang-orang yang Menentukan Tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal Dengan menggunakan Hitungan hisab falaki Dan Inilah Yang dilakukan di masa Rasulullah SAW Dan yang berlaku Di masa Al-Khulafa Ar rashidun Dan inilah yang dipilih oleh Imam yang empat. Al-Imam Malik. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifa. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Ada faedah yang lain? Ya. Nah, baik. Ada faedah yang lain. Ya, dalam hadis ini terdapat isyarah bahwasanya Islam adalah agama yang mudah. Ketika hendak menentukan masuknya bulan suci Ramadhan atau masuknya Tanggal 1 syawal, maka dengan ditempuh Rukjatul Hilal. Dan ini adalah cara yang mudah dibandingkan dengan menggunakan hisab Al-Falaki. Karena tidak semua orang bisa menghitungnya. Lebih dari itu, tidak setiap buku pedoman hisab Al-Falaki sama hasil hitungannya. Antara satu buku panduan. Dengan buku panduan yang lainnya. Masih ada yang lain sebelum kita lanjutkan. Baiklah kita lanjutkan. Ekuanifidin. عزكم الله جميعا Setelah kita mengetahui tentang makna dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dan juga mengetahui beberapa kesimpulan penting yang terkait dengan hadis ini yang telah kita dengarkan bersama tadi maka masih tersisa beberapa permasalahan yang terkait dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumaini. Permasalahan yang tersisa yang pertama adalah apakah masing-masing daerah mempunyai matla' tersendiri di dalam melihat hilal? Ataukah semua negara yang ada di dunia ini cukup dengan satu matelak saja? Sebagai gambaran dari masalah yang telah kita dengar bersama tadi, bahwasanya sesuai dengan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, yang itu merupakan kesimpulan yang ...didapat dari hadis yang sedang kita pelajari ini. Dan juga amaliyah Rasul dan para sahabatnya. Dan juga para imam, ahlu sunnah, wal jamaah. Bahwasannya penentuan tanggal 1 Ramadan atau 1 syawal. Dilakukan atau ditentukan dengan ruqyatul hilal. Nah sekarang para ulama berbeda pendapat tentang... ...ruqyatul hilal tersebut... Ditinjau dari sisi. Apakah. Jika satu daerah. Satu negara. Di muka bumi ini. Ada yang terlihat. Misalnya. Pada tanggal 29 Syaban. Di Saudi terlihat hilal. Pada tanggal 29 Syaban. Di Saudi terlihat hilal. Ramadhan. Apakah kemudian seluruh. Negara-negara selain Saudi Arabia harus mengikut apa yang telah ditentukan oleh pemerintah Saudi Arabia Karena mereka telah melihat hilal satu Ramadan tersebut Atau masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri-sendiri atau masing-masing negara mempunyai ketentuan sendiri-sendiri. Nah ketika penentuan satu Ramadan atau satu syawal. Dengan ditentukan secara seragam di dunia ini. Maka ini diistilahkan dengan satu matelak. Matelak itu artinya tempat muncul. Tempat muncul, maksudnya di sini tempat munculnya hilal. Sebagian ulama berpendapat dengan pendapat ini. As-Syeikh al al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Tamamul Minnah. Berusaha untuk menjelaskan tentang pendapat ini. Dan beliau condong dengan pendapat satu matlak tersebut. Bahawasanya... Apabila telah terlihat hilal Romabon atau Syawal di satu tempat, maka berlaku pula bagi tempat-tempat yang lain di muka bumi ini. Adapun pendapat yang kedua yang menyatakan bahwasannya masing-masing negara mempunyai keputusannya sendiri-sendiri. Yang tidak tergantung dengan negara lain. Di dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan. Atau tanggal 1 Syawal tersebut. Yang diistilahkan dengan. Ikhtilaful Mabaliq. Masing-masing negara mempunyai. Tempat munculnya hilal yang berbeda-beda. Sehingga. Tidak masalah bila satu negara telah terlihat hilal badannya, kemudian melakukan Ramadan. Sementara di tempat lain, tidak atau belum terlihat. Sehingga mereka belum melakukan Som Ramadan. Nah, pendapat yang kedua ini adalah pendapat kebanyakan dari Hayah Kibar ulama para ulama besar yang ada di kerajaan Saudi Arabia di antaranya adalah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala dan yang bersama beliau Dari sini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwasannya para ulama berbeda pendapat di dalam menentukan satu Ramadan atau satu syawal untuk masing-masing negara. Pendapat yang pertama, bahwasanya ketentuannya seragam. Apabila telah terlihat di satu negara, maka berlaku untuk semua negara yang ada. Pendapat yang kedua, keputusannya sendiri-sendiri. Ditentukan oleh pemerintah masing-masing Dari negara-negara kaum muslimin yang ada di dunia ini Tidak harus seragam Di dalam menentukan tanggal 1 Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Lalu bagaimanakah kita di dalam Menyikapi perbedaan pendapat yang seperti ini terkhusus kita yang berada di negara Indonesia ini yang mayoritasnya adalah kaum muslimin apakah masing-masing bersikeras dengan pendapatnya sebagian melakukan saum sendiri sebagian tidak sebagian melakukan idul fitr hari raya lebih dahulu sebagian yang lainnya tidak ataukah bagaimana Inilah pembahasan yang berikutnya yaitu pembahasan bahwasannya sesuai dengan pendapat yang rajih di antara para ulama bahwasannya masing-masing masyarakat di suatu negara hendaknya melakukan saum Ramadan atau berhari raya Idul Fitr Ataupun hari raya Idul Adha bersama pemerintahnya masing-masing, bersama pemerintahnya masing-masing, dan pendapat ini, pendapat bahwasanya kaum Muslimin hendaknya melakukan saum Ramadan, melakukan hari raya Idul Fitr, melakukan hari raya Idul Adha bersama pemerintahnya masing-masing, merupakan pendapat yang dipilih oleh para ulama yang dalam permasalahan matlaq jadi berbeda pendapat. Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala yang beliau di dalam kitabnya Tamamul Minnah benar-benar menyebutkan dasar-dasar, menyebutkan hujah-hujah tentang kuatnya pendapat satu matlaq untuk seluruh dunia ini. Namun demikian beliau juga di dalam kitab Tamamul Minnah di bagian yang lainnya. Dan juga di dalam kitab beliau. As-Silsila Al-Hadith. As-Sahihah. Jilid 2. Halaman 444 hingga halaman 445. Menegaskan bahawasannya bagi kaum muslimin hendaknya mereka melakukan saum Ramadan dan juga melakukan hari raya Idul Fitr bersama pemerintahnya masing-masing. Tentunya demikian pula para ulama yang berangkat awalnya dengan satu pendapat bahwasanya masing-masing negara mempunyai matlak sendiri-sendiri. Maka mereka secara otomatis menyatakan bahwasannya masing-masing masyarakat Hendaknya melakukan saum Ramadan Dan berhari raya Idul Fitri Idul Fitr bersama pemerintahnya masing-masing Kalau ada yang menyatakan lah Berarti kita ini termasuk orang pemerintah Maka kita katakan bahwasanya inilah prinsip Ahl wal Jamaah yang dibimbingkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW secara umum telah mengingatkan ketaatan terhadap pemerintah kaum muslimin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah memerintahkan ketaatan terhadap pemerintah kaum muslimin. Ati'u Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga taatlah kalian kepada ulil amr, kepada pemerintah kalian. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hajjatul wada' haji perpisahan beliau setelah salat subuh sebagaimana hadis Al Irbad bin Sariyah beliau kumpulkan kaum muslimin kemudian beliau memberikan mau'izah nasihat yang sangat mengena kalbu-kalbu para sahabat sehingga air mata mereka berlinang kemudian kalbu-kalbu mereka benar-benar merasakan akan sesuatu yakni bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam akan pergi meninggalkan mereka. Oleh karena itu mereka menyatakan sepertinya wahai Rasul nasihat ini adalah nasihat seorang yang akan meninggalkan kami. Yang akan meninggal dunia Lalu berpisah dengan kami. Ka'annaha mahu Allah Tuwuadzirin, faausina maka berilah kami wasiat. Lalu Rasul saw memberikan wasiatnya di antara wasiat tersebut adalah: Alaihum bi'ssam'i wa'tta'a, wa'inta'amar alaihum abdun. Wajib bagi kalian untuk mendengar. Dan untuk taat kepada pemimpin kalian, kepada pemerintah kalian. Wa intaam maro'aleikum abdun. Walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang budak, di mana pada asalnya budak tidaklah kapasitasnya untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Maka Rasul saw memberikan satu gambaran. Walaupun sekiranya ternyata budak memimpin kalian. Maka wajib bagi kalian untuk mendengar ucapannya dan taat kepadanya. Tentunya itu semua dalam koridor. Bukan sebagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu SWT dan Rasulnya. Selama pemerintah kaum muslimin. Memerintahkan sesuatu. Dan sesuatu tersebut. Tidak bertentangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka wajib. Bagi kaum muslimin. Untuk mendengar. Dan mentaati. Perintah. Dari pemimpin tersebut. Ini prinsip ahlu Sunnah wal jamaah secara umum. Adapun Terkait dengan masalah. Saum. Secara khusus. Ar Rasul alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadisnya As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tufthirun wal adha yawma tudhhun Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhumā beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda as-sawmu yawma tasumun hari saumnya kalian as-sawmu uh, saum itu yawma tasumun di hari kalian yakni kaum muslimin melakukan saum wal fitru yawma tuftirun Waktu berbukanya kalian Waktu idul fitrinya kalian Adalah Yawma tuftirun Di hari ketika kalian berbuka Di hari ketika kalian melangsungkan idul fitr Wal abha Yawma tubahun Dan Hari raya idul Adha Adalah di hari kalian berkurban. Para ulama Rahimahumullahu jami'an seperti al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dan juga al-imam At-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala dan juga al-imam Abul Hasan As-Sindi rahimahullahu ta'ala dan para ulama yang lainnya bahkan ulama di masa sekarang seperti Al-Sheikh bin Uthaymin, al Abdul Aziz bin Bas dan Lajnah Ad-Daimah Komite Fatwa del-Buhuth al-Ilmiyah yang ada di kerajaan Saudi Arabia Menyimpulkan hadis tersebut Bahwasannya Yang dimaksud dengan Saumnya kalian Di hari kalian melakukan Saum Hari rayanya kalian Di saat hari kalian melakukan hari raya Idul adha nya kalian Di saat kalian melakukan Idul adha Bahwa hadis ini Tidaklah mungkin diterapkan Kecuali dengan keputusan wali al-amr Keputusan pemerintah Yang dengan keputusan tersebut Akhirnya seragamlah Masing-masing negara Sehingga bisa melakukan ibadah-ibadah tersebut Dalam keadaan bersama-sama Baik itu Saum ramadan Ataukah Hari Raya Idul Fitr Ataukah Hari Raya Idul Adha Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka dari itu, di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang seperti ini, marilah kita semua kembalikan kepada Al-Qur'anul Karim, kepada sunnah Rasul S.A.W kepada prinsip para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama yang meniti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Bila kita mengikuti jejak mereka sebaik-baiknya, maka akan terbimbing jalan kita di dalam memahami agama ini dan juga di dalam menjalankannya. Dengan kita mengikuti nasihat mereka, bimbingan mereka di dalam pelaksanaan saum Ramadan, di dalam melakukan hari raya Idul Fitr di dalam melakukan hari raya Idul Adha, maka akan terwujudlah satu kebersamaan, keindahan di dalam menjalankan ibadah yang mulia ini. Di saat kaum muslimin di negeri ini, mentaati wali amr di dalam keputusannya, di saat menentukan tanggal 1 bulan Ramadan, yang tentu pemerintah kita tidak bersandar dengan hisab, Semata akan tetapi mereka menyandarkan kepada Rukyatul Hilal yang difasilitasi oleh pemerintah melalui beberapa lembaga terkhusus Depak dan diikuti oleh elemen-elemen kaum muslimin di dalam melakukan Rukyatul Hilal tersebut. Tentunya... Kepengurusan mereka dalam permasalahan ini bukanlah main-main tetapi penuh kesungguhan. Maka dari itu di saat umat Islam mempercayakan permasalahan ini kepada wali al-amr dan mengikuti mereka dalam keputusannya. Penentuan tanggal 1 Ramadan maka akan terjadi persatuan di antara kaum muslimin di dalam melakukan ibadah di bulan suci Ramadan. Demikian pula di dalam menentukan tanggal 1 syawal. Akan terjalin pula persatuan di negeri ini. Dengan melakukan hari raya secara bersama-sama. Mulai dari ujung barat hingga ujung timur negara ini. Demikian pula di dalam menentukan Idul Adha. Demikianlah Ikhwan Fuddin rahimmani wa rahimakumullah jami'an di antara beberapa tambahan permasalahan yang terkait dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah dan jika ingin lebih rinci melihat permasalahan ini terkhusus saum bersama pemerintah dan juga berhari bersama pemerintah bisa merujuk kepada Majalah syariah di edisi Manhaji Yang berjudul Som Ramadhan bersama penguasa Syiar kebersamaan umat Islam Ini edisi yang ke-26 Edisi nomor 26 tahun 2006 Wallahu'alam bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alami